Giondain urte hondarien izan zen haintzineko entxegua, Paul Molak, Bretaniako deputatuak, presentatu zuena, eta azken momentuan, baztertua izan zena parlamentuan. Aldiuntako proposamenak, badu sustengu gehiago. Sinatzaelen taldean agertzen dira, Silvian Alo eta Colet Kapdeviel eskualeriko deputatuak, Colet Kapdevieli, galdegin diogu onartua izaiteko xantza zonbait baute duenez, tekstorek. Abutir hui qu'elle est denes, bai, sozialistaldeak presentatzen baitu eta gehiengoa je gua do parlamentuana c'est une proposition de loi c'est donc deputatuen initiative de da. Très atteint par l'attitude du Sénat, bisiki hund gitork isan gida senatuaren joka moldeaz espaitu eurokartaren aplikapena boskatuna iukan. Bera txesto onbat da, argitzen baitu erakaskuntza saila, erakaskuntza publikoan hizkuntza gutituetan edo hizkuntza bera erakasteko posibilitatea emanez. Un sain de l'enseignement public, donc ça c'est vraiment important da soko ordezkariarekin, arek ere uste du, xantza duela tekstu hogek ateratzeko. Badu xantza joaiteko, eiristeko, uh, simpleki, politikoki, hainitzek, uh, berko baitute, egan zerbait egin dutela uh, izkuntzei buruz uh, mandatura honetan, eh? hor egiten uh, Holandek berak egan azuela ratifikatuko zuela eurokarta, eta Ez da egina izan, badakigu zen dako, erranen dute esenaturen gatik dela eta eskuindaren gatik dela, baina badakigu ez dela ahas hori, eh? frantziak du esenatu nahi, orokozki frantziak baitira eta ez dituzte gure izkuntzak nahi, hau da egiazko harrazoina badakigu denokuntza.